מזמור נ"ה, למנצח בנגינות משכיל לדוד. האזינה אלוהים תפילתי ואל תתעלם מתחינתי, הקשיבה לי וענני, אריד בשיחי ואהימה. מכל אויב מפני עקת רשע, כי ימיתו עלי אוון ובאף יסתמוני. לבי יחיל בקרבי ואמות מוות נפלו עלי. ירעע ורעד יבוא בי, ותכסני פלצות. ואומר, מי יתן לי אבר קיונה, עופה ואשכונה. הנה ארחיק נדוד, אלין במדבר סלע. אחישה מפלט לי, מרוח סועה מסער. בלע אדוני פלג לשונם, כי ראיתי חמס וריב בעיר. יומם ולילה יסובבוה על חומותיה, ואוון ועמל בקרבה, אבות בקרבה, ולא ימיש מרחובה תוך ונרמה. כי לא אויב יחרפני, ואשא לא משנאי עלי הגדיל. ואסתר ממנו, ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי, אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש. ישי מוות עליהם, ירדו שאול חיים, כי רעות במגורם בקרבם. אני אל אלוהים אקרא, ואדוני יושעני. ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה וישמע קולי. פדה ושלום נפשי מקרב לי כי ורבים היו עמדי. ישמע אל ויענם ויושב קדם סלע אשר אין חליפות לעמו ולא יראו אלוהים. שלח ידיו בשלומיו חילל בריתו, חלקו מחמאות פיו וקרב לבו, רקו דבריו משמן, והמה פתיחות. השלך על אדוני יהבך, והוא יכלכלך, לא ייתן לעולם מות לצדיק. ועתה אלוהים תורידם לבער שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. ואני אפתח